Jadi Nabi bersabda, bila kau masuk ke dalam masjid Maka dirikanlah solat dua raka'ah sebelum duduk ha, Semayang sunat ke tu masjid Ada ulama' berbeza pendapat Surau masjid tak Ada ulama' kata surau ni masuk juga masjid Tapi ada ulama' kuat kata tak Jadi masjid sekamat dalam. lah ha, Jadi Perbezaan pendapat juga berlaku Kalau yang itu, orang tu Orang ramai dalam masjid Kita nak semayang tak nak tepat Ataupun kita malu jadi ada ulama kata duduk duduk baca ganti dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak empat kali itu kata dalam itu kata Imam Nawawi Imam Nawawi menukilkan daripada al-Askar